Elfen und der Schuhmacher Es war einmal ein Schuhmacher und seine Frau. Der Schuhmacher verdiente sich sein tägliches Brot, indem er neue Schuhe herstellte und sie auf dem Markt verkaufte. Trotz all seiner harten Arbeit gelang es ihm nicht, mit seinem Geschäft genug Geld zu verdienen. Sie hatten Mühe, ihr Dach über dem Kopf zu behalten. Irgendwann kam der Tag, an dem der Schuhmacher kein Geld mehr hatte, um Leder für neue Schuhe zu kaufen. Alles, was ihm blieb, war ein letztes Stück Leder in seinem gesamten Laden. Dies könnte die letzte Chance sein, an einem Schuh zu arbeiten. Mit diesem Leder werde ich die besten Schuhe nähen. Er setzte sich, wie er es viele Jahre lang jeden Tag tat, und schnitt das Leder vorsichtig ab. Als die Sonne unterging, hatte er den Schnitt beendet und fing an, die Schuhe zu nähen. Als es Nacht wurde, stellte er die Schuhe auf den Tisch. »Ich werde für heute aufhören. Morgen werde ich das Paar fertigstellen.« Er schloss die Werkstatttür und ging nach Hause. Am nächsten Tag machte er sich früh am Morgen auf den Weg. Bis dann, Liebes. Heute ist der letzte Tag in der Werkstatt. Es wird bald alles vorbei sein. Keine Sorge, Liebling. Wir werden das bald hinter uns bringen. Verlieren niemals die Hoffnung. Der Schuhmacher wusste, dass ihre Ermutigung nichts nützte. Er lächelte sie an und ging zur Arbeit. Als er die Werkstatt öffnete, fand er etwas Unglaubliches. An der Stelle, an der er seine Arbeit verlassen hatte, stand ein paar farbenfrohe Schuhe mit feiner Stickerei. Ah, wie ist das möglich? Wie auch immer, ich darf keine Zeit verlieren. Ich sollte dieses Meisterwerk auf dem Markt verkaufen. Er eilte zum Markt und verkaufte die Schuhe. Mit dem Geld, das er verdiente, kaufte er wieder Leder. Den Rest des Tages saß er in seiner Werkstatt und schnitt das neue Leder, um mehr Schuhe herzustellen. Als der Tag zu Ende war, ging er nach Hause und ließ die unfertigen Schuhe zurück. Beim Abendessen erzählte er seiner Frau von dem Vorfall. Ich sagte, verliere nicht die Hoffnung. Du bist ein hart arbeitender Mann. Früher oder später bekommen wir, was wir verdienen. Am nächsten Morgen, als er in den Laden zurückkehrte, fand er zu seinem Erstaunen mehrere Paar schöner Schuhe auf dem Tisch, wo er die Lederstücke zurückgelassen hatte. Das ist ein Wunder. In all diesen Jahren hatte ich Mühe, durch meine harte Arbeit Geld zu verdienen. Aber ich schaffte es nicht. Ich glaube, jemand versucht mir zu helfen. Wieder eilte er auf den Markt und kaufte noch mehr Leder. schnitt sorgfältig Leder für mehrere Paar Schuhe aus und ließ diese auf seinem Arbeitstisch liegen. Am Morgen fand er wieder einmal mehr Schuhe vor, die ihn erwarteten. Es gab Sandalen, Stiefel, Ballettschuhe, Clocks, Rocks und Moccasins in verschiedenen Farben. Oh, was für wunderbare Schuhe. Irgendein Fremder hilft mir mit reinen Absichten. Wenn das so weitergeht, wird mir nie das Geld ausgehen. Werden glücklich leben. Der Schuhmacher fing an, Stücke auszulassen, bereit für die schöne Handarbeit des Fremden. Das ging wochenlang so weiter. Jeden Morgen fand der Schuhmacher weitere Schuhe, die auf ihn warteten. Bald wurde er dafür bekannt, dass er die schönsten Schuhe in seinem Dorf herstellte. Sie bauten ein prächtiges Herrenhaus zum Leben. Siehst du, wie sich unser Leben verändert hat? Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, meine Liebe. Du hast mich immer ermutigt und hier sind wir nun. Ja, wir sollten den Fremden, der uns hilft, nicht vergessen. Wir müssen herausfinden, wer das ist, damit wir etwas tun können, um ihm zu danken. Aber Sie verlassen den Ort vor dem Morgengrauen. Wie können wir Sie treffen? Morgen könnten wir uns in der Werkstatt verstecken, um Sie zu sehen. Ja, das wird funktionieren. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken. Am nächsten Tag, wie üblich, schnitt der Schuhmacher das Leder während des Tages. Am Abend kam seine Frau, wie geplant, in die Werkstatt. Wo verstecken wir uns? Ja, wir können uns hinter dem Schrank verstecken. So versteckten sie sich im kleinen Schrank hinter dem Arbeitstisch und warteten. Um Mitternacht hörten der Schuhmacher und seine Frau Stimmen, die eine hübsche kleine Melodie summten. Sie schauten aus dem Schrank und waren erstaunt, zwei niedliche kleine Elfen zu sehen, die zerrissene alte Kleider trugen, die durch das Fenster kletterten. Sie sprang hinein, die Elfen summten und tanzten, sprangen in die Luft, die glücklichsten Kerle, die der Schuhmacher jemals gesehen hatte. Nachdem sie herumgetanzt hatten, setzten sich die Elfen an den Tisch. Sie schnitten, nähten, färbten und dekorierten die Schuhe einzeln. Der Schuhmacher und seine Frau beobachteten sie fröhlich. Er war erstaunt über ihre Fähigkeiten in der Schuhherstellung. Als sie fertig waren, sprangen die Elfen aus dem Fenster und verschwanden. Es, war, es waren Elfen. Jeden Tag kommen sie, um uns zu helfen. Wir müssen einen Weg finden, um ihnen zu danken. »Ja, sicher. Aber was können wir für Sie tun?« »Sie trugen sehr alte und zerrissene Kleider. Wir können Ihnen Kleidung geben.« »Das ist eine brillante Idee. Ich werde neue Schuhe für Sie nähen.« »Ich werde schöne, warme Kleider für Sie nähen.« Das Paar arbeitete, um die Geschenke der Elfen zu machen. Nach einer Woche nähte der Schuhmacher zwei winzige Paar schöne Stiefel, die mit Fell gefüttert waren. Die Frau des Schuhmachers nähte zwei kleine Jacken mit passenden Hemden und warmen Wollhosen. Diese Schuhe und Kleider werden bei den kleinen Elfen hinreißend aussehen. Ich bin wirklich gespannt. Morgen ist Heiligabend. Wir werden unseren Laden zu Weihnachten dekorieren und diese Geschenke an meinem Arbeitstisch aufbewahren. Das Ehepaar dekorierte den Laden weihnachtlich und bewahrte die Geschenke in der Nähe des Arbeitstisches auf. Um Mitternacht hörten sie die Stimmen der Elfen. Die Elfen machten ihren dramatischen Auftritt wie zuvor. Sie waren glücklich und tanzten. Aber als sie den Tisch sahen, waren sie überrascht. Wo ist die heutige Arbeit? Schau, Bruder, wie schön sind diese Klamotten und Stiefel. <lacht> sie sind auch farbenfroh. Der Schuhmacher muss uns das aus Dankbarkeit gegeben haben. Er muss mit unserer Arbeit zufrieden sein. Juhu. Juhu! Lass sie uns anprobieren! Die Elfen trugen die Kleider und Stiefel. Sie passten perfekt. Du siehst gut aus. Und du siehst fantastisch aus. Das sind tolle Klamotten. Und das sind schöne Schuhe. Ich möchte tanzen. Lass uns tanzen, Bruder. Lass uns tanzen, Bruder. Wieder einmal tanzten sie fröhlich wie immer. Der Schuhmacher und seine Frau freuten sich sehr darüber, dass die Elfen ihre neue Kleidung mochten. Nach einer Weile sprangen die Elfen aus dem Fenster und verschwanden im Mondlicht. Der Schuhmacher und seine Frau kamen aus dem Versteck. Mein Lieber, ich bin wirklich froh, dass Ihnen die Geschenke gefallen haben. Oh ja, es ist Zeit für unsere Feier. Lass uns nach Hause gehen. Am Weihnachtsmorgen schnitt der Schuhmacher sein Leder und ließ es auf dem Tisch für die Elfen liegen. Doch als er am nächsten Tag in die Werkstatt zurückkehrte, fand er keine Schuhe. Er ging nach Hause, um es seiner Frau zu sagen. Unsere Elfen sind nicht zurückgekehrt. Es gab keine Schuhe. Das ist in Ordnung. Sie haben uns genug geholfen. Du sollst wieder arbeiten, so wie du es immer getan hast. Ja, ich werde alleine arbeiten. In diesen Tagen habe ich gelernt, was die Menschen wollen und was sie mögen. Ich werde jetzt die besten Schuhe machen. Wieder einmal machte er sich an die Arbeit, wie er es all in den Jahren vor der Ankunft der Elfen getan hatte. Und so wie die Elfen die Schuhe machten, so waren auch die Schuhe, die er anfertigte.